Doncs sí, senyor, és es que el verano lo tiene todo. Així, d'aquesta manera, comencem el nou programa del Tot un Poble a l'estiu. Avui som a dimecres i des d'aquí, des de la sintonia de ràdio Trinitat Veia, volem acompanyar-te durant aquesta hora per poder gaudir de bona música, informació, algunes seccions que tenim ja preparades per tots vosaltres. I atenció perquè avui serà el primer dia en què tindrem connexions al carrer. És a dir, que... Tenim una persona desplaçada a algun lloc de Sant Andreu, no us direm quin lloc, però sí que dir-vos que podrem connectar en directe amb els nostres corresponsals als diferents barris de Sant Andreu. Una, una, un un, un començament d'aquestes connexions que realitzarem a partir d'avui i fins a que s'acabi aquest programa Estiuenc del Tot un Poble. I per començar, què és el que fem? Doncs sempre per començar el que fem és un repàs algunes de les notícies arribades a la nostra redacció, com per exemple el fet conferit greu a l'incendiar-se un quadro elèctric en una finca del barri de la Sagrera. Estem parlant d'una persona de 65 anys que va resultar ferida greu ahir a la tarda a l incendiar se un quadro elèctric instal·lat en un edifici del barri de la Sagrera. Doncs, segons han informat els bombers de Barcelona, l'incendi s'ha iniciat per causes totalment desconegudes cap a les 5 mitja de la tarda en un quadro elèctric de l'edifici número 132 del carrer de la Sagrera. Doncs, pel que sembla, un curt circuit el que va és originar un petit incendi que va causar cremades greus al ferit que ha estat traslladat a la, a la unitat de cremats de l'Hospital de Vall d'Hebron. Doncs després d'apagar-se el foc, els bombers van comprovar que l'incendi no havia causat danys estructurals a l'edifici i que no havia hagut de ser evacuat. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa. Escoltem una mica de música, vinga. El que sona ara mateix la música de Santiago Auxerón, que es fa dir Juan Perró i que precisament aquesta tarda serà a la Biblioteca Inés Iglesias Canfabra per parlar-nos doncs, del seu nou projecte. Des de l'estiu de 1984 el que escoltes és la, la música, el que ens fa vibrar la, el grup Ràdio Futura amb aquest tema, Escuela de Calor. I continuem repassant algunes notícies arribades a la nostra redacció, com per exemple el fet que l'Ufec de la C-58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 Per aquests sis carrils, 3 i 3, encaixonats entre muntanyes, hi passen cada dia ni més ni menys, atenció, 165.000 vehicles. El segon registre de Catalunya només superat per, i per 2.000 motors per la ronda de dalt. La construcció del carril Busbao, vehicles d'alta ocupació amb un eh, mínim de 3 ocupants, doncs una autèntica autopista superposada de 6,8 quilòmetres amb dos carrils. Hauria de resoldre aquest ofec. Doncs les complexes i cares obres iniciades el 2008 per OHL i Copcisa, per encàrrec de l'empresa de la Generalitat Tabassa enfilen la recta final. A finals de setembre, amb la reentrer de la, de, de la tardor, doncs podria obrir-se la nova via a la recerca d'un transport més sostenible.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 i segon i segons a condicionar l'espai central de la Meridiana entre els barris de Trinitat Nova i Trinitat Vella per on passarà el carril Busbao a nivell de la calçada fins a la seva fusió amb l'avinguda de la plaça de, la, de Can Dragó en creuament amb el passeig de Santa Coloma i l'avinguda Rio de Janeiro. Més coses. A de tram, elevat al el de 530 metres, que va des del Nus de Ripollet al, de, al pont de Montcada, doncs ha anomenat eh, Trivent perquè està format per tres ramals que permeten l'entrada o sortida del nou vial des dels dos laterals i la mitjana de la C-58. Ja té tota la plataforma a punt per ser asfaltada. Doncs, ha acabat també l'enderrocament del pont vell i estret de la carretera del cementiri de Coixarola, que travessava l'autopista i que fa uns mesos va ser substituït per un altre de nou, més alt per permetre el pas del carril bus Baó, que és el que afectarà a la Trinitat Vella. Doncs, en una via utilitzada per aquests 165.000 motors diaris i envoltada de turons i desnivells corrents, considerables no hi ha opció de tallar cap carril sota pena de causar embusos encara més monumentals una simple detenció en un mural ja és motiu d'embusos. De, per això els nombrosos treballs que han afectat l'autopista s'han fet de nit També el sistema de construcció del viaducte de ciutat meridiana que consisteix en una enorme estructura eh, en una norma estructura aèria que va posant les bigues eh, metàl·liques i de 130 tones, recolzant-se en l'última que acaba de col·locar. S'ha ideat per no afectar la circulació. Doncs Amb 80 milions de pressupost, 32 dels quals els paga Europa, eh, és el projecte viari més gran en execució en una àrea metropolitana amb l'obra pública sota mínims. Tabassa preveu que faran servir al pas 100 buss i 1.200 cotxes, 3 més cada hora. Els dos carrils s'utilitzaran sempre, segons el que ja ha establert fins ara, en un mateix sentit, d'acord amb la necessitat del trànsit. Baila. I qui no podia faltar aquest estiu per acompanyar-nos és el senyor Jordi Dan amb aquest tema El bimbo. L'escoltem i és de l'estiu de 1998. Ha ha ha! Doncs senyors, des de fa 20 anys que sona aquesta música de la mà de Los Manolos. Això és, Amigos, per a Siempre, Allo, aquella cançó que ens va acompanyar durant l'estiu de les Olimpiades, durant l'estiu del 1992. I tal com us dèiem en començar el nostre programa, doncs avui tenim connexions al carrer i ho fem de la mà del Rubén Domènech. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, on, on ets ara mateix? Ara mateix estic aquí al Mercat de Sant Andreu i estic al costat del Joan. Estem a una parada de llibres ben curiosa en el Mercat. Uh -huh. Fan una recollida ja des de fa uns 10 anys, quasi bé, uh -huh. que aquí al Mercat la gent pot venir a portar els seus llibres gratuïtament uh -huh. i a través de la parròquia de Sant Macià els, els venen per un euro. Ah, I, est I estem aquí amb el Joan, que si que el presento. Ah, a la bestia. sí. No? Sí? Va vale, bé, aviam, uh, explica'ns una mica quan temps fa que esteu aquí i com funciona mica el tema. Doncs pues, aproximadament fa uns 10 anys i que seguim aquesta eh, parada solidària. Això és una parada que va tancar en el seu dia i vam posar-nos de contacte amb ells i ens elevar-nos gratuïtament. Aleshores, les persones que tenen llibres a casa que ja no els han llegit i ja no volen conservar, doncs ens els donen gratuïtament. D'aquesta manera els podem vendre a un euro i aquests diners els nos canviem a Salvador i a Diners per una sèrie de projectes que hi ha enllà. Molt bé. Podem veure que aquí hi ha llibres de tota mena. Hi ha llibres de ciència-ficció, de polítiques, d'apartments, de drets, de viquies de viatges... Quin... Hi ha, algun projecte així important que hagueu financiat? Sí, a Salvador, per sempre, començar a fer un, una ruta per poder portar els nens a l'escola, o Si sigui, un transport escolar, perquè hi havia molts poblets del Bajo Lempa que allà doncs, no hi ha escola, i s'havia de portar un poble més gran. Vam començar amb un transport escolar i a poc a poc hem produït tres rutes diferents per portar gent a l'escola. Un cop assolit aquest projecte, es va començar també amb becas, nens i nenes que tenen capacitat per estudiar, doncs havien perquè havien estudis universitari. Uh -huh. I a Guinea, per exemple, vam fer un institut d'ensenyància mitja i ara eh, hi ha un celler de confecció perquè les dones doncs, aprenguin a eh, fer confecció tant per elles com per poder fer vestir per, per vendre I al mateix temps una guarderia perquè a Àfrica les dones tenen menys molt aviat i a les dones... Doncs, més que si elles treballen o estan fent en aquest taller, doncs puguin estar més a la guarda. d'aigua. Si és a dir, doncs, en veus molts anys, que estiguen amb uh -huh. quina és la quantitat més alta que han pogut recaptar? Doncs la quantitat més alta que heu pogut recaptar, m'explicava, si no m'equivoco, que era de l'any passat uns 16.000 euros, i ara portem fins al mes de juny uns 780 euros. Si m'equivoco. Cert? No, això és aquest mes. Ah, no, això, okay. Okay. això cada mes s'han acumulat, mira, aquest mes de juny han acumulat 180 euros. Uh -huh. En total hi ha uns 4.800 euros acumulats. Uh -huh. I qui s'encarrega d'aquesta iniciativa? de La, la iniciativa, qui la l'aporta? Com es, port, com es sí. porta capa? És un grup a Sant Pacià, a la parròquia, hi ha diferents grups que porten diferents esportes. Hi ha un grup que porta el proveu, un altre que porta el banc d'aliments, un altre que estigui a la gran, pues hi ha un grup que és el de sol i mercat, que som nosaltres. I aleshores, en doncs aquest grup hi ha una persona que després estem representat dins del Consell Ferruquial i aquest grup pues, és el que fa totes les activitats. Tenint en compte que també en el mercat de hi ha una altra parada que també també funciona a l'altra banda. Precaptes llibres i tot igual. Sí. Sí sí. sí, sí. Digue'm, digue'm. O sigui, aquests llibres valen un euro, no? Només? Cada llibre val un euro, mm. i aquí la gent els porta voluntàriament. De fet, fa res en vist com una noia s'acostava i em portava una bossa amb uns quants. Molt bé. Alguns llibres així més clàssics heu pogut vendre o més típics? i ha algun? Ja de tot. Hi ha persones que desgraciadament creuen llibres de casa perquè estar molts de molts familiars i molts de notis, són llibres antics, clàssics. Com hi ha persones que no aguarden a casa ni un llibre. El compra i el cap d'on és no, no que no hi hauries que l'han llegit, patat, sí, que són llibres que estan encara a les botigues, a l'altre de les botigues. Hi ha una mica de mm -hmm. Tenen un cop d'on per aquí, podem veure com clarament hi ha... Ja. Llibres com aquest ara, que he estat per l'estàndal del Fogo de Tronos, doncs no? sí. pues els tenim aquí, en tenim aquest. I mm -hmm. l'huguesa aquestes que estan encara a les llibreries, perquè doncs ja estan aquí Sí, no, és com una opció molt bona, més en aquesta època que corre, és una opció perfecta per fer-ho, això. Uh -huh. hi, ha, hi ha llibres de tota mena, no? Hi ha llibres de tota mena, sí, mirant per aquí, fulleixant per aquí, hi ha llibres de filosofia, com pot ser el món de Sofia, però hi ha llibres de política, com bé hem comentat, a les trilogies com el Senyor dels Anells també l'hem vista per aquí, uh -huh. si se li donava un cutimer. Quants llibres conteu que teniu, més o menys? Sabries dir? Sí? No bé, no bé, perquè hem de tenir en compte que a part dels que estan a la vista, aquí sota estan plena de cartes de cantó, amb bonicades, llibres, però bastant llibres, jo crec que aquí poden haver, bé, poden haver 100 o 10 llibres i la parada és petita. Sí, perquè ens una idea, és com una parada de fruites, verdures, de qualsevol mercat, mm -hmm. però en compte d'això doncs, trobem llibres de tota mena, de totes de varietat, quanta... dient cèrrecs. Quanta gent, quanta gent sol passar per aquí diàriament? Diàriament quanta llibres? gent passa a comprar més o menys? Quants veneu al dia? Al dia pues, podem vendre uns 50 uns cinquanta. El dissabte i el, el divendres i sobretot el dissabte és el dia que es dispara més, el dissabte pot haver cent molt bé. El es venen molt, molt, moltíssim. Recordem que és el fem el mateix horari que el mercat, sí, sí. Mm -hmm. que és de 10 a 2, sí. i els divendres també s'haurà per la tarda, de 5 a 8, sí. i aquí estem a la parada del sí, sí. centre del mercat, a més a més. Sí, sí. Què tal són pres els altres comercials? No, no, molt bé, molt bé. Molt bé. Sí, sí, molt bé perquè bah, és una cosa que no és solidària i, i l'únic que volien és que, que una cosa que estigués una mica endreçada, una mica neta, no? i nosaltres sempre en cuidem de la vida, no hi ha cap problema. No, no, sí. Si venim per aquí podem veure tots molt ben ordenats, hem vist com el Joan constantment està ordenant-los i posant-los al dia. Molt bé. Sí, sí, està molt bé la cosa. I llavors, bueno, veure si venim podem veure projectes que han documentat que fan i... Uh -huh. O sigui, ja els tenim. diferents projectes que es porten des de les diferents parròquies, no? Exacte. I sí, llavors la idea és que no passa els diners, no per cap intermediari. Van directament al projecte. Això, si ens ho pots explicar una mica? Sí, bé. Uh, sabem que les associades en aquests països uh, llatins ja hi, hi ha bastanta connexió en el govern. Aleshores, si els diners s'envien a través de, de conductes governamentals, doncs no arriba a la necessitat. Llavors tenim un conducte a través d'una associació uh, que li donem el... el diners amb ells i ells també han d'enviar coses i llavors aprofitin fan un envió directament a la persona que està allà i que cuida. I a més a més, nosaltres podem dir que quasi, quasi cada any, i si no ha pogut ser algun any, si any, any no, anem nosaltres personalment allà a veure com funciona tot. Tenim plena confiança en la persona que hi ha, però a més a més l'any passat hi van estar dues persones del nostre grup, en el nostre i el diner també. O sigui que, a més a més de la confiança, tenim la confiança. Així sí, podeu anar vivint ben bé el que fa, com es treballa. Tenir en compte que pot potser per ells, ells 15.000 euros és moltíssim. Per nosaltres també, però per ells bueno, és una quantitat molt important. S'ajuda molt a acord amb això. Doncs sí, perquè és una mica el, aquest el tema, podem veure com la gent s'acosta a mirar i a preguntar. Mm. Mm. Què diu la gent que ve a deixar els llibres o a comprar? Bueno, ara veiem aquí una persona, intentarem, aviam, si hi podem un parell de preguntes. Som... Bona. Que si ve buscar un llibre quin? Sí, si trobo alguna som, som de la ràdio, estem a, a la ràdio, a la Finitat Vella, i bueno, veníem a fer una mica el seguiment. Quin tipus de llibre ve buscar, ve buscar vostè? Mm, Novella històrica, coses així. Què si li sembla la, la idea d'aquests llibres i la idea del projecte solidari i tot això? Molt bé, ho sento molt bé, el senyor sap que vinc molt sovint, una bueno, ara tens que no vinc dia, perquè t'entres malalta, però, però... Client habitual, bé. Sí, sí, sí, ho sí. sento molt mm. amb un preu molt raonable, que es fa en boletat, i a sobre, però, no, bueno, fas un, una obra solidària. I que val la pena fer-la. Val, val la pena molt, molt, molt. Molt molt. Molt bé, moltes gràcies, la deixem comprar. Doncs sí, sí, que aquí tothom està molt bé, tot el que són de cara a les altres comercials, mm. molt feliços que estiguin aquí, i sí, sí, cap problema. Doncs si et sembla et deixem passejar pel, pel mercat, que vegis a veure com és. I, I fem una visita, sí, sí. I després, doncs, si vols, fem, un, fem una connexió a veure al mercat, que és el que compra la gent, si, si s'emporten si se més síndries o melons. Molt bé, farem Vinga. un vistazo perquè diem com va. Molt bé, fins ara. Vinga. Fins ara, gràcies. Adéu, uh, bon dia. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i ara toca el torn de saber quins són els horòscops per al dia d'avui. Doncs ara mateix connectem i ens ho expliquem. Hola amigos, bienvenidos de nuevo al espacio de El Horóscopo de la Semana. Como siempre, comenzamos por estas supersticiones o curiosidades. Y hoy vamos a hablar de la hada. Y dice así... Las hadas son espíritus de naturaleza femenina... ...que representan las fuerzas generatrices de la Tierra... ...y están vinculadas a las flores, los ríos, las fuentes y los bosques. La descripción de las hadas que nos hace la tradición literaria... ...es que tienen apariencia humana... ...están dotadas de una gran belleza... ...poseen una voz seductora... ...una estrella en la frente... ...y esgrimen una varita mágica... ...mágica para conceder deseos... ...a los mortales... Una vez hemos tenido esta introducción... ...vamos a centrarnos ya en el horóscopo de la semana... ...y comenzamos como siempre por el Aries. Puede esperarse alguna visita o encuentro agradable... ...una invitación, una satisfacción artística... ...una entrada suplementaria de dinero... ...y toda noticia agradable. Escogerá para hacer una gestión... ...cerca de una personalidad influyente. Tauro. Puede conocer a alguien del sexo contrario que puede ser importante. Destaca cualquier otro asunto importante anunciado en los últimos días. Géminis. Época tranquila y equilibrada. No hay problemas que se le presenten de ningún tipo. Desde hace unos días y durante un par de meses va a tener problemas en el hogar. Vaya con cuidado, ya que puede haber enfrentamientos y disputas debido a las causas más insignificantes. Leo Buenos tránsitos tiene ahora para buscar trabajo o aumentar los ingresos y la categoría que tiene. Puede presentarse de algún asunto relacionado con contratos o compromisos que tuviese pendientes. Favorece los viajes. Virgo. ...buenas relaciones dentro de su hogar... ...también con los padres y la pareja. Libra... ...época de conquista durante un mes aproximadamente... ...tiene un fuerte magnetismo por medio del cual... ...se podrá acercar a esas personas... ...con las que se halla a gusto... Escorpio, se debe evitar durante los días las decisiones, perdón, las discusiones conyugales y con el entorno y el sexo femenino en general. No debe solicitar una cita, no ha de emprender trabajos difíciles, haga un esfuerzo para no descuidar las tareas diarias y si tiene empleados no contará con su eficacia y buena voluntad durante algunos días. Desconfíe de olvidos, pérdidas de dinero o de objetos. No salga de viaje. Sagitario. Días buenos para efectuar un trabajo que solicite agilidad, destreza y rapidez o para resolver algún problema que necesite de la ingeniosidad o de la intuición, para poner al día la correspondencia, para efectuar un pequeño viaje de placer y todo encuentro o gestión que solicite diplomacia y un poco de suerte para triunfar. Capricornio Época para reestructurar su vida Cambios importantes Decisiones drásticas Intuición Algún viaje Todo ello durante cuatro meses aproximadamente a partir de ahora Acuario Época de mucho movimiento económico Aumentarán los gastos, pero también de forma inesperada podría haber ingresos inesperados provenientes de la situación del trabajo o del negocio. Todo ello durará aproximadamente unos 20 días. PISCIS Puede haber gastos inesperados o inversiones inesperadas en las cuales hará con la convicción de su pareja o cónyuge. Aplicable también a los socios. Cuidado con sus posibles inversiones. Pues bien amigos, esto es todo. La próxima semana nos volvemos a encontrar aquí en este mismo punto del dial. Que paséis un buen día y una buena semana.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 doncs sí senyor, per fer-li l'amor hay que venir al sur i nosaltres estem al nord però estem ben posats i igual que els italians, també estan al nord l'any 1978 eh, sonava aquest tema de la mà d'aquesta noia italiana que en feia moure d'allò es diu Rafaela Carrà i hay que venir al sur 1978 y Si te llega, no lo pienses más Buscate otro más bueno Vuelvete a enamorarte I nosaltres no sabem si estaràs al sud, si estaràs al nord, el que sí que sabem és que et podem dir quin és el temps que farà en aquesta zona on tu estiguis. Escoltem tot seguit la informació del temps. Hi de sol, de platja, de calor i de molt de xafogó. Potser les xafoons d’una petita treva no serà tan i tan intensa com la d’ahir, però la tindrem a l'ordre del dia Temperatures temperaturas de xafoga es podn a tocar als 35 graus al migdia, tot i que el mercuri proent a marcar valors de 26 a 27 però la humitat serà molt elevada i la sensació de d'aixafogos serà molt feixuga durant tota la jornada. Poden aparèixer alguns núvols, sobretot a primera i última hora del dia, però en tot cas avui el sol tornarà a ser més aviat el protagonista. En tot cas, els núvols baixos sí que han de ser més els protagonistes de cara als propers dies, bàsicament a partir de divendres i el cap de setmana. Núvols que podrien filaguitze a aquelles persones que vulguin a la platja a prendre el sol, perquè estones podrien ser prou abundants i deixar el cel bastant cobert, però tot plegat amb unes temperatures que tenen tendència fins i tot a remuntar encara una miqueta més de cara a divendres la l'època aquesta, aquesta pujada temperatures dissabte i dimenja. Reculem, però en tot cas la calor la tindrem a l'ordre del dia. Tengo miedo a l'avión También tengo miedo al barco Por eso quiero saber lo que debo hacer cruzar el charco, poure so quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Yo sabría esperar porque el tiempo no me importa, si construieran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construieran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Ay, ay, ay, ay. Doncs sí, serà meravelloso viajar hasta Mallorca, saltando el puente, sí senyor. Aquesta era la música de los mismos des de l'estiu del 1968 amb aquest tema El Puente. Segurament doncs, aquella gent més gran que ens estigui escoltant ara mateix a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella doncs, ens recordarà d'aquest tema. Estiu 1968. I ara repassem algunes notícies arribades a la nostra redacció. I és que avui, a les 8 del vespre, a la Biblioteca Ignàcia Iglesias Can Fabra, en Xavier Graset, presentador de Catalunya Ràdio, de TV3, doncs conversarà amb Santiago Auxerón. Qui és Santiago Auxerón? Doncs el cantant d'aquella mítica banda Ràdio Futura o, si venim més cap aquí, doncs Juan Perro. Ens presentarà precisament doncs, el seu projecte Juan Perro i la farabanda. Això serà l'auditori de la Biblioteca de Can Fabra, l'entrada és totalment lliure i l'aforament limitat. Us presentem el nou projecte de Juan Perro que aporta per nom Juan Perro i la zarabanda, doncs, ballable, divertida, sugeridora, Així és la música que neix de l'encreuament entre les sonoritats afroamericanes ibèriques que Juan Perro explora des de fa més de 20 anys. Doncs la zarabanda és un ritme que va ser popular fins entrat al segle XVII, considerat el primer cant i ball d'origen Àfrica, creat Andalusia, que va assolir fama internacional. D'aquí que Juan Perro ha incorporat al títol d'un espectacle que explora les connexions entre la música de la península i els sons d'origen àfrica. I és que Juan Perro, des del 1992, ens mostra la relació entre les tradicions musicals ibèriques i els ritmes negres o dit d'una altra manera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 a més de rumbes i tangos. Consulteu el programa extra que trama el grec. Doncs converses a la Biblioteca Cicle presentat per Xavier Graset. El concert serà diumenge 15 de juliol a les 10 de la nit, però vosaltres ja podeu avançar-vos i en aquest vespre a les 8 a la Biblioteca de Can Fabra, on trobareu doncs, amb Juan Perro cicle de converses a les biblioteques on alguns dels protagonistes del grec us presenten els seus espectacles i responen a les vostres preguntes. He llenado tu tiempo vacío de aventuras más y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya y haciendo el amor tenombrado by well, d'aquí és que gaudeixis de la bona música, que et deixis seduir, que et deixis portar en aquesta ocasió per la música de Lalo Rodríguez. Així sonava a l'estiu de 1999 aquest Ben Dé, vora'm i otra vez. que volem que tu passis d'allò més bé, doncs què et sembla si ara ens n'anem en a escoltar una recepta de cuina. Ens ofereixen eh, aquests nens. Ja els tenim preparats. Ferran! Home, Jaume! Què tal? Nen, l'altre dia vaig estar a Argel. Argel? Ar Argelia, vull dir. Sí, eh? sí, sí, t'entens. Vaig anar menjar una cosa que no sé lo que és. No sé que és, Però estava bo, estava bo, que ara m'he quedat amb les ganes, jo. I què deu ser? No Era una espècie de cosa, una esverginiota així de grossa, que no sé què deu ser. Ah, que no... Ah! Ah! Ja sé què vols dir. Què dius, ara? Sí, no, no ho sé. Sí, sí que ho sé. Deu ser bava ganuix. Eh? Sí, és un plat... Hi ha un restaurant... Bueno, hi ha molts restaurants aquest a menjar argeli, marroquí... Sí, siri, sí. I, Què uh, I a tot arreu hi ha aquesta salsa, que és molt típica d'aquelles zones. Què dius ara? De l'Orient Mitjà. Estava bo, eh? Està molt bo. Espera, que ho, ho amenitzaré un, un caset d'un home que em vaig comprar. Espera, espera. Sí. Sí, un caset perquè ja el CD encara no havia arribat. Espera, aquí. Ah, aquí estàs. Ó, oh, mira, cap, s'ha anats a la ciutat Sion, ciutat en Juli Iglesias d'Argel, tu sapís. Ah, sí, aquest que canta. Ah, doncs no de gust. Bé, avui farem el baba ganoush, <ríe> sí, eh? Saps que és, eh? I tant que ens ha fet. Què dius ara? Oh, jo ja ho sé fet tot, tot no, però això casualment sí. Què dius ara? És una salsa molt bona, sí. molt, molt molt molt fàcil de sí? fer i amb la que acabarem ja la sèrie aquesta de cinc programes dedicats a les salses. Sí. Sí. També. baba ganoush. Necessitem, veureu que és molt fàcil. Una albergínia gran, sí? Una llimona. Ah, mira, i un gradall. Sí. I atenció, tahina. Eh? Tahina no és el que porta el té, com la cafeïna del ah, cafè. Ah. No, la tahina és una espècie molt eh, típica del Nord d'Àfrica. D'acord? I no sé, no crec que sigui massa difícil de trobar. Mhm. Mm jo crec que, Vols molt, dir que No, No, podeu anar... sense aquests supermercats que es diuen Veritas. Ah, sí. Que no és que ens facin, no, no fem propaganda, no, però, no, no. però casualment tenen moltes uh, sí. espècies d'aquestes. Ah, mira. I jo ho sé perquè en tinc un al costat de casa i a vegades baixo a comprar coses. Teína. Teína. Teína, eh? Que no és l'altè, que què dic? No, no, no. Teína. Sí, T-A-H-I-N-A. Molt bé. Teína. Teína. Teína. Molt bé, agafem l'albergínia, sí. ja per començar, eh? la netegem... Home, per favor, clar que la netegem, no, pa, no la siguem natagem, marranos... Na, la netegem que l'albergínia pot comptar d'on ha sortit. La pungem una mica per tot arreu i la posem al forn a 180 graus bé, durant no? 45 minuts. 45? Sí, home, és, és, no és difícil, és estoneta sí. de La pungem perquè no peti, no, no, perquè el forn peti com una glà i ens decideixi el forn maco de veure. No. Quedarà tova perquè són 45 minuts. Eh, però... Sí, mira, mira. Sí, mira. doncs ja està bé, perquè l'hem de parar i l'hem de posar la batedora. M'encanta, tu saps. És el millor estri, el millor, el millor petit electrodomèstic que trobem en una cuina. És un dels grans invents del segle XX. M'encanta, espera, ja hi ja, ja. ja hi és. Ja hi és. De vegades només per sentir-lo. Sí, sí, sí. Ja, jo a la nit de tenen... vegades me la poso al costat per engegar-la. Però bé, bueno, sí, sí, sí, sí. som greu, sí. som greu. Els veïns estan contents. Sí. Molt, Molt, content, molt. Sí. Doncs bé, triturem, ras. Vinga, ho poso un... tot, eh? Sí, sí, no, no, poso ah, tot la vergínia. Ah, només a la vergínia. Ah, no, només la vergínia, que l'hem netejat i l'hem pelat. Uh -huh. Està així, tubeta. En un morter, eh, a part, triturem sí. el gradall. Vinga, vaig fent, eh? I després li posem una mica de sal i una culleradeta de tahina. Ah, mira, tahina, tahina! Remenem allò. Vinga, remenem. Ah, una no? estoneta, un estonet, que ja estigui... Més? Més encara. Eh? No, ja està, però ja, ja està. portem aquí 10 anys remenant. Després hi afegim el suc d'una llimona Mira. i dues cullerades d'aigua, poc a poc les estem posant. No poseu les dues cullerades de cop. Superes? Superes sí, no? sí, sí, sí, sí. I per què a poc a poc? A poc a poc així. Espera, espera. I per a poc a poc? Perquè això s'ha d'anar fent. Clara, perquè eh? si de cop després potser no lliga. Exacte. D'acord? Doncs bé, quan ja estigui tot remanat, eh, ho juntem amb la pasta de l'albergínia albergínia. I ho barregem tot ben barrejat. Vinga. No? Una bona estona, una bona estona. No oh, cansa això de remanatant, no? oi? Oh, és el que té la cuina, ni bonic, eh. que, que fos així... Fàcil. Puro, cosir, I cantar. Ah, fàcil sí que ho és Fàcil això. sí que ho però és. Fins ara no gens mm, complicat però això. Però potser et canses. Sí. Bueno, o no, depèn del teu estat de forma. Quan ho tenim ja ben barrejat, si volem, li podem afegir una mica l'oli d'oliva. Massa ara. no perquè matar. el trus. Ara, ja era hora, home. Ja eh, tenia oli aquí, que vaig comprar l'altre dia d'oferta, 4x2... Oh. Home, clar, és que l'oli d'oliva per fregir és lleig. Sí. Perquè no ah, és oli home, bo, és oli bo. Sí. D'acord? Què, què passarà? Que augmentarà el sabor a l'oli d'oliva, oli augmentarà el sabor sí. d'aquesta baba ganuix, i ja està fet. Ja està fet? Si teniu uns doritos, suqueu amb els doritos. Ah, mira, eh? no està dient baba ganuix. Això és baba ganuix? Això que m'ha sortit així, Això aquí? Això baba ganuix. Segur? Vols tastar-ho, a veure si és baba ganuix? Sí, ho tastaré. Val demà o així. Molt. <laughs> <Au, laughs> adéu. Vinga, adéu <adiós. fixi> Ara ens remuntem a l'estiu del 1995, l'any 1995, que va ser Mèxic la que va portar el, el Mundial de Futbol a les nostres pantalles de televisió. I un dels mexicans més coneguts de, de, de tot arreu doncs és el senyor Ricky Martín, que ens ofereix ara mateix aquest tema, un tema de l'estiu del 1995, que es deia Maria. Pasito, pas I nosaltres, com deia, com deia el Riqui Martín, ens n'anem cap per l'ante i ens n'anem ara mateix cap al mercat de Sant Andreu on tenim el nostre company Rubén Domènech, que ha donant voltes per allà a veure què és el que troba. Molt bon dia. Hola, bon dia un altre cop. Doncs com què tenim ser? per aquí, pel mercat? Doncs mira, estàvem passejant per aquí al mercat i hem trobat a la Paquita, la parada mm. de fruites i verdures. Ah, mira. I, què ens explica? Que ens, que ens explica una mica com està el tema. Hola, oh, bon dia primer tot. Hola, bon dia, què tal? Ah. Ui, espera, espera, no sé si teniu un problema... Ah, no. No, no, no... Sí, ja s'arregla? Ara ja s'arregla. Bueno, una mica com va per aquí el mercat, aquest temps i això, i aquests dies, què? Bueno, pues a veure, per aquí el mercat, pues també, a veure, està la cosa una mica puxeta, perquè sí que es nota també la crisi, i diguéssim que no, doncs pues, diríem una mentida, es nota una mica, a part que ara doncs, també hi ha uns trios de vacances i la gent aquests èpoques sempre bueno, aquí estem i anem fent. Va tirant com es pot. Sí, anem si no, no. sí, tirant com podem. Sempre per aquesta època ja ho sabem, que qui té a fora una caseta o càmping o alguna cosa, doncs per aquestes èpoques i si no se'n van a a casa, la veritat, no poden aguantar molt. I agafen un entrepà, van a la platja i la venda és més puixa. Però, vaja, la crisi, evidentment, també la mitem, eh? Però, bueno, també anem fent, anem, anem sortint, eh? Espera, que t'acabo de, de desmuntar no, la parada, perdona. No, no, cal. no cal. <laughs> Que estàvem aquí al mig de la parada i l'estem desmuntant. No, Però, bueno, ara, cada dia d'estiu, sempre veig gust de fruita. Sí, home, sí, ara és l'època bona per la fruita, la veritat. Ara és quan fa de gaudir que tenim tots tipus de fruita i ve molt de gust. I es nota, també veig més fruita, eh? Sí, clar, des que l'hivern. Quina estricta és la que més es veuen ara, per ara? Home, mira, ara els preses, els paraguaios, els melons, la cíndria, les cigueres, bueno, tot, les prunes, tot, tot la veritat en general, tot. Principalment aigua, es principalment d'aigua, que ets dona sí. més... I la cíndria i el meló, amb cíndria i meló i preses també, eh, molt. Sí. Has vist la parada de llibres que hi ha aquí posada? Doncs pues mira, sí, sí que l'he vista i t'haig de dir que és per felicitar el senyor que la porta. Perquè no m'havia fixat gaire, la veritat, vaig passar i em vaig quedar de parada de com es pot tenir tan neta i tan ben jugada una parada de llibres. Si passes, mireu, si la gent ve aquí mercat, a Sant Andreu que passi i ho miri. Perquè la veritat sí és digna d'elogiar aquest senyor com té aquesta parada de llibres. Uh -huh. Tan neta i polida. Sembla que la menjada s'ha de tenir més net i l'altre no, no cal, no, no, però... No, no, no. la té supernet, els llibres ben posats, s'han baixat de paradíssim, eh? De veritat, xafó, eh? I aquí, aquí a la ràdio m'estàs fent un concurs... Ai, espera, que no sé si sentiu bé. Sí. Ah, sí, sí que et sentim bé. Ara sí, vale, que jo no sentia. Vale, vale. Que podeu. aquí a la ràdio m'estàs fent un, un concurs i el que no sabem és si, què es ve més, la Síndria o el Meló? Vale, aquí estem fent un concurs per la ràdio, aviam què és ven més, Cíndria o meló? Ai, ara sí que m'estumur, perquè la cosa està molt, molt, molt al 50%, eh? Ai, és <ríe> <ríe> <ríe> es que els melons que vingués surten molons, i la Cíndria també la ven molt bé. Potser el meló, eh? Sí. El meló? Potser el meló, eh? Sí. sí, que els endreguen, els endreguen, draguantes... sí, sí. per poc, eh? Per poc. El meló, però per poc, eh? <ríe> Els andragons i andragantes prefereixen el maló. Sí, per què prefereixen el meló. <ríe> Molt bé. Sí. Ah. Doncs sí, aquí una mica d'això. Personalment, Cíndria o -ho meló? Home, jo personalment Cíndria. Amics de la Cíndria m'encanta. I ara quan tinc set, que la nit em faci una manida amb Cíndria i mató i ancians... Boníssim, Ara que estàveu parlant de receptes, aquí sí, tenim una sí, altra recepta, aviam, ens pots explicar així sí, una sí, mica. Sí, sí, mira, eh, s'agafa que la maneixes al teu gust, i agafes cindri, la talles a bé boletes o al teu set petitón i formatge amató em venen un que no és ni molt compacte ni molt desfet. I ho barreges tot i ho, ho amaneixes amb una mica durenga, si vols, i a l'oli, vamos, boníssim, boníssim. Sí. Doncs ja sabeu, d'aquí ens hem fet una ferita classe de cuina. Bo, oh, bo, eh? Doncs, sí, sí. Doncs Ai, esperem sí, que... No? Sí, que la gent sí. d'aquí doncs, de Sant Andreu són la que prefereix la, el, el, la cindria, no? Sí, Jordi, si pots tornar-hi, és que et vaig perdent problemes del meu telèfon. Sí, que la gent d'aquí de Sant Andreu el que prefereix és el meló, no m'has dit? Sí, la gent de Sant Andreu, el que és la Sintacíndria de Maló, se'n va al Maló. la Paquista no, però la resta de gent sí. Molt bé. Uh -huh. D'acord, doncs, si uh, uh -huh. sembla, deixem aquí. I uh, la trobem en un altre moment. Molt bé. D'acord. Sí, ja estaríem. Merci. Uh -huh. D'acord, doncs, moltes gràcies, a Rubén, i uh -huh. connectem en un altre moment. Molt bé, gràcies. Bon, bon dia. Vinga. Molt bé, doncs una tarda continuem amb el nostre programa, ara bona música. Doncs 5 minuts els que ens falten ara mateix per, a, per acabar el nostre programa d'avui. I el que hem de dir-vos és que aquest va ser tot un altre èxit impressionant l'estiu del 1998. Era la música de Cheyenne, amb aquest tema que es deia Salomé. Sí, no sé de mi amor, cuando cae tu sudor, y tus movimientos parecen más que un canto sagrado. Doncs el que dèiem, quatre minuts, acabem el nostre programa d'avui i ara doncs, encara ens queda algun minut per poder oferir-vos alguna recomanació. Ara parlem de l'ànima del bus, un espectacle itinerant al Centre Cultural Can Fabra. El Centre Cultural Can Fabra, del carrer del Segre número 24, us ofereix a partir d'avui i fins diumenge a les 7 i a les 9 de la nit l'ànima del bus. que és l'ànima del bus? Doncs un espectacle que porten a terme Martí Torres i Jordi Martínez. La propera parada, al grec. La primera proposta itinerant del festival és tan íntima, però tan íntima, que comença a dalt d'un autobús. S'omple de música i paraules Pugem cada dia l'autobús i ni tan sols coneixem els que viatgen al nostre costat Doncs tot són mirades fugiseres Consultes compulsives al mòbil I rostres enfonsats en llibres i diaris no, en aquest autobús, un model antic dels anys 60, que va ser el primer articulat per circular eh, per Barcelona, doncs aquí totes les mirades s'adreçaran a dos passatgers que no són ni tímids ni silenciosos. Sentireu l'actor Jordi Martínez interactuar amb vosaltres mitjançant la paraula i el músic Pep Pasqual improvisar amb els seus instruments que posaran banda sonora als relats que s'expliquen tot mentre us condueixen en un viatge oníric que no té com a destinació casa vostra ni la feina, perquè ja ho veureu aquest autobús va molt més enllà la durada d aproximada d'aquest espectacle és de 70 minuts, l'idioma és el català i el preu és de 22 euros doncs ja ho sabeu, a partir d'avui l'ànima del bus arriba al Centre Cultural Can Fabre. i també al Centre Cultural Can Fabre, avui al taller de músics a l'Escola Superior d'Estudis Musicals Arriba a la tercera planta, compta amb el tropartista Tom Harrell i el seu quartet per impartir una màster durant tot el dia. Tota una eminència del jazz. Aquesta formació de luxe ens oferirà una classe magistral única seguida d'un concert a la sala via Villarroel on interpretarà composicions pròpies inspirades per l'esperit d'Hornet Coleman i hem de dir que la classe magistral comptarà de dues parts. A la primera, els participants tornaran tocaran el seu propi repertori o aquell que hagin treballat amb la seva formació i rebran indicacions i consells d'aquests grans mestres. A la segona part es treballaran els temes de la formació a mode de diàleg cobert amb els participants. Es recomana portar l'instrument. Doncs tot això va dirigit a tota mena d'instrumentistes. La classe magistral, tal com us hem dit, es realitzarà al taller de músics d'escoles superior d'estudis musicals al Centre Cultural Can Fabre, al carrer del Segre, número 2432, Tars planta. Això es troba doncs, a la plaça de Can Fabra. I també hem de dir-vos que el concert es realitzarà a la sala Villarroel. Això serà diumenge al carrer Villarroel, número 87. I doncs, avui podeu gaudir d'aquesta eclàgia magistral que es realitza fins a les dues del migdia i a la tarda de 5 a 7. El concert serà a les 21.30, a dos quarts de 10. Els professors Tom Harrell, com hem dit, trompetista i flugelhorn, Ma Wayne uh, Scroggs Coffery de saxo tenor, ugona okay o que uh, uo de contrabaix Adam Cruz, bateria i la classe magistral als 75 euros pels alumnes, pels alumnes del taller 50 i el concert és a 25 euros participants classe de magistral 10 euros Nosaltres que aquí ens retrobem demà a la mateixa hora esperem que ben acompanyats i si us sembla doncs ens acomiadem del David Pérez i de tota l'audiència que ens ha escoltat fins ara Que passeu una molt bona tarda Adéu-siau